Udu billahi ta'ala min shururi enfusina wa min sejiati a'malina Me jahrihi allahu falamundhilla lahu wa me yudlilhu falamundhilla lahu Ashaduan la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu Wa ashaduan muhammadan abduhu wa rasuluhu thamma emma ba'du Të gjitha falandërimet i takojnë vetëm allahu të subhanahu wa ta'ala Allahu ne falandërojmë dhe vetëm për i ti falje m'di im kërkojmë dhrse salavat dhe salamat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 e njëojsa emra dhe cilësive të Zotit dhe tham se çdo sen në jetën e besimtarit por të njeriu në përgjithësi varet nga nga perceptimi i tij për Allahun te bareke tuala. Pra çu she percepton Allahun xhelelalu është edhe jetën jetën e tij. Dhe shembulli më i mirë është shembulli të sëna ka si Allahu xhelelalu për deformimin dhe çrregullimin e besimit në Zotin xhelelalu ata janë di grupet e quajtura njerëzve jehudi dhe kristtarë të cilët kanë devijuar dhe kanë çrregullimet të mbuluaja në perceptimin Allahu xhëlalu ala, pastaj këtë rregullim ka kapsuar me jetën të cilën është e njohur prej tëra. Ndaj për, për shembull të krishterët, për shkak të besimit të tyre se Allahu xhël xelaluhu në primet Isaut i ka lëkë gjuna të njerëzve, ata janë gjithë në gjunahe dhe çdo sen çka e bojnë, ata arçetojnë me atë se Isa u alay salatu selam nuk nuk ka shlye gjuno, ndërsa nga ana tjetër e hebudit Për shkak vrasësisë të tyre dhe për shkak perceptimit shumë të ashpër ndaj Allahut xhelel xelaluhu, edhe jeta e tyre është e e tillë për vrasësisë, ashpërsisë dhe, dhe ngurtësisë së zemrave të cilat i ka kaplu ato. Kush janë ata njerëzit të cilët e jetojnë jetën çashtu si përket njerëjut, janë ata që besojnë në Allahun, çashtu si çojtaj në vetë drejtë në vetveten e tij. Dhe ata janë besimtarët, ndjekësit e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellemu, Allahu xhelel xelaluhu, që Allahu t'nabon për të tyre.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 Dhe kërë lezojtë të tretën herë Tha për nga mbërë a.s. Lëkad kara të lëkum Vërtetë u a kam ledhu arjuve këtë Kur'anin Si Tha për nga mbërë a.s. Kull hua Allahu ehad Ta adilu thulu thërë Kur'an Kull hua Allahu ehad është e barabart në vler Me Një të tretën e Kur'anit Nëse ndanë Kur'anit në tri pjes Një tretën e Kur'anit është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 Para se me ra në rruku e ledzën të dhe surën Kullhuvallahu e hëtë Pro shdo surën që e ka ledzën Gjithë mëne kanë gjitë edhe me Kullhuvallahu e hëtë Dhe ata Për mas gjemati kanë mendu se kjo nuk e regull Gjithë mëne me ledzën surën Kullhuvallahu e hëtë Ata rëshkuin të pingamberi sallallahu aleyhi sallem Dhe njërë sullallahu Ki a ledzën Dhe një surët tjetër A jo pa e për fundu me surën i khlas nuk e le Pro shiko Këtë në atë njeri Pse ban këtë pun Atër i aju tha Li enë ha sifetur rahman Kështu u për të gjaj sahabio Than A i tha Kjo sur është sifat i Allah Sifatur rahmanit Edhe une du me përfundu ledzimin e reqatit Me sifat të Allahu gjellë gjellë Qëka i tha për nga mbëri a.s.a.m Dashurija jo të për këtë sure të kashtin gjennet Andaj kjo sure dhe zër Kullu allahu ahad Pse është madhru të pingambele a.s. Dhe e ka qujtë lezimin e tri Herë të surës i klas Barabart me vlerën e, e tërë kuranit Për shka këstilsive dhe emrave të sëtë Egzistojnë në, në këtë sure Andaj kjo neve na jepëdhë një dritarët madhe Se sa është më rëndësi një riu me mësue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 Ja miratojnë, zotësin dhe hynin e kështu mëra Dhe është emri mëj përveqër Emri dytë është emri rabë, kujdestar A i cili e zhvillon njësen Emri të rejtë thamë është emri rahman Dhe nëtahi rahim Rahman është mëjmad Pro tri emrat bazë janë Allah, rabë, rahman Nëtahi, rahim Pas ta i shpjegu më emrin elmelik I cili është sundu si pushtet në bajtësi A i cili ekzekuton dhe vepron në kryesat e di qëfar doje Ta një vjen me radhë në emrat Allahu të barek e vëtëra Djetarë kanë diskutue cili emrë pas këtyra emrave vjenë në radhitje Kanë thonë pas fatihas, rënditjes fatihas Ska problemë që i si rëndit njëriju emra Por se disa bre djetarëve kanë pëlqi që emra të mësohën pas fatihas Në atës e si ka arë në surën e lëhashar Ajo cili... Ka arë në fundin e surës El Hashër është një rënditja kush donë me e shikue E shikon, ajeti, fillon nga ajeti 22, 23, kështë më ratë dheri në fund të ajeti Surja El, -el Hashër Në këtë surë dhe zërë emri, mas emrit El Melik Ka arë emri El Kudus Se se dhe, dhe, dhe, dhe të shpjegohin e dhe, dhe të abarrim Sot me lejnë Allahu të bareke Thotë Allahu gjelë gjelaluhu në surën El Hashër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 Ka në surën Al-Jumuah ayeti i i parë. Foth Allahu te bareke ve teala yusabbihu lillahi ma fis samawati wama fil ard al-malik al-qudus al-aziz al-hakim. Allahun e madhron çka ka në qiell dhe në tok, ai është el-Malik el-Quddus. Pas e ka vazhdu al-Aziz al-Hakim. Pra sot të nderojë lazer jemi me emrin el-Quddus, emri më i madh I Allahut subhanehu e tala Dhe i ka disa prej porosive dhe reflektimeve të se atë duhet i këtë në jetën e besimtarit Përmendëm që përti mësu emrat e Allahut Gjellë Gjellë Aluhu -Gjell regulli thot Që një, një herë duhet shikuar në gjuhën arabe Qëka do më thonë? Pas taj, pas gjuhës arabe Nga do më thonë një të gjuhës arabe Qëka ka morë shëriati dhe qëka lanë? Kjo shumë në nësi për të kuptu Për atë se do në me kuptu thelbi në kësaj teme Pse ne veqosëm i arabisht Gjdo termi Pas ta i shkojmë shëriat Nga se vëzër shëriati kërë ka fol Ka fol arabisht Nga kjo tërsi arabishtës Gjdo fjalës Ose e ka lanë që është qysho Ose e ka mangësu Ose e ka shtu Apo? Shemë më mere qëllin dush e mërë Arabisht Kërë Allah u gjelole ka zjedhë për të zbitë në Kur'an Ose e ka lanë që është qysho Ose e ka shtu, ose ka paksu Pro emri në rabisht në bazë Vjen shëriati dhe e përdor këtë emr Qëka ndodh, nësa mundës i e përdor Ose e le qashtu qysh është Nuk prejkë në ta Qysh e kuptojnë arab, qashtu e kuptojnë të gjithë Sikur shumë prej emrave të cilat I kanë përdor arabët sikur përshimu Emri el haq Qëka është haq Djetarë kanë ndonë haq që që kuptën Arabi? Hak Pas ta i shëriati ka përdorë në vende që këtu ala kjo hak, kjo batin Munësia tjetër është me e morë termin nga gjo Arabë dhe me shtu në ta por që e mu dhe emri salat emri namaz a e kalon shëriati që ashtu që shë e kalon për i ka shtu e kalon për i ka shtu e apo emri agjërim apo emri agjërim soul. e ka morë shëriati nga gjuha arabe dhe ka shtuën ta. Gase fjala xherim do të thon frenim. Frenim nga gjuha, por xheriatia e ka shtu. Ka thon edhe buka, edhe uji, dhe marrëdhëniet intime i kanë dal. Pra i ka shtu ndalesa të shumë në e kështu me radhë. A do të ndërualë zero shumë lancimi me ditë gjuna arabe në termat xheriatike. Jo çdo kush e mëson gjuna arabe, por më di termat xheriatike, gase duhet për me kuptuar vet fen Allah subhanahu wa taala. Tanimri al-Quddus, çka do të më thon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 E dhe gjamia kutsin Allahu e shirov nga dorë armiku dhe më selaf kur dorën e atyre Kuts që ka të më thanë gjamia e pastër Vendi i pastër Andë Allahu qëllë e ka quyt Erd el muqaddese Tok muqaddese Që ka të më thanë e pastër Në to ka njës të uhidi dhe o shma nga shirku Andë e ka të më thanë djetartë Emri el kuddus në gjuna rabve është min el kuds Prej kutsit që do më thanë pastërti E pastër, tahara Andaj në këtë emër Kuts, apo kudus Apo te kaddes Apo kaddes, pastaj kjo silët Në shumë për të i zanoreve Baza kuha, pastërtia Arapt kër e përdorin këtë emër Qka e kam përqëllim? Me pastruhe, me pastrui di shka Andaj thot, ez zhugjaj Maana nukaddisu leke Ej nuk tahiru E mfusena leke Kanë thonë Prej, djetarët, veli hadhe kile bejtul maqdis, e il bejtul muhtahar, au il mekanu ledhiju të taharu bihi, minë dhunu. Pra, termi kuds, apo kudus, apo kades, silët rreth shkaj e? Rreth pastërtis, vendit pastër, pejtë kësë pastër, ekstu mëra. Kjo është pra, ajo të shkaj e kam përmen, djetarët në emrin, në kuptimin e emrit, el kudus i cili miret nga pastërtia. Dhe pasat du të shumë i të shqivja për Allah unë të barak e vëtala Kudus nga emri pasër tia Kjo është kuptimi i par Kuptimi i par Dhe pre i kësajna ka mor emrin Gjibrili Apo në Koran e kjeri të gjuh Ruhul Kudusi Allah u gjela përmen Gjibrilin Ruhul Kudus Qa ruhul Kudus kuji kujtohet atje në sura Bakara kur uh, e, e kemi marrë ajetet e surës Al-Baqara ku le përmend Allahu i جل الله ishaon çka thot? Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ek kemi ndihmuj Isaon me ruhin, shpirtin qudus. E shikoni ju atje në përkthim është i shenjt. Po nuk është ashtu. I shenjt. Ajo është kuptimi i shenjt për më lart, mirë po baz nuk është ashtu. Nga se Xhibrili nuk është i shenjt. Xhibrili nuk është i shenjt. Po qka është në kuptimin e, e ruhë lë kudus? I pastër. I pastër. Pra i pastër në fjallët e ti, në veprat e ti, nuk, i pastër nga gjuna, e këshë mëra. Andaj, ruhë lë kudus e i ruhë të tëhara. Ruhë i shpirti i pastërti. Së kjo është kuptimi parë dhe baza e e kuptimit. Kuptimi dytë në ruha lezër, kanë dhën djetartë el kudus, el barake. Kudus apo... E, Kades apo kudus është e marrë nga bereqeti Bereqet, ta nekëta në normal Piksaj të termet, qka i bje bereqet Bereqet i bje shumë Mirë po shumë në kuptimin e shfrydzimit të mirë A da përshimë mund, ava me ja përdonë Nga se këtërshëgun nga kuptimet vetare Kur thoi njërzit, Allah i dhosh bereqet Pse masit ketë njeri ju hu, Pra ta ketë fitu një mall Pse e, e përshëndesi njërz me ketë lutje Pse dhe në lojt dhosh bereqet? Nga se shumë në në nësi me mujtë me nëzirë të mirë në asaj gjoje Nga se një, shumë njërë s'kam pasuri, po s'kam bereqet në to Andoj plët njërë së tojnë, marë shumë, më hikin shumë Pro nuk i shef fara të, nuk i ja ashef bereqetin Qka dhe më dhënë dhe zërë bereqet? Bereqet djetarë kanë dhënë shumë, ama jo në kuptimin numerik Por në kuptimin e mirë përdorimit një sendi Andaj përshim u shpesh njerëzje thojnë Ja kum pa kësaj bereqetin Khajrin Qka ja ka për qëllim Jo që jo shumë Për ja kum pa khajrin E kum shfridzue Andaj për nga mbire Alehi salatu e selam Lutej që njerëzve Sahaveve dvet Edhe përshum që nga dveta Allah umidon bereqetin ta E se njerëzvezër ki pa sa hargjojnë Sa prej Shka për derdës të pasurive dhe të madhrave Me të madhe Me zita njerëz nuk janë të kn që ka tha pëngamberi s.s.s. një një prej aditheve që ka në gjeri më në Bukhari një më në muslimi ka thon pëngamberi a.s.s. nuk bat kiameti pa u afru zamani jetë karabu zemen afruat zamani ka në thonë djetartë te killul barake paksot bërëqeti dhe zër pëngamberi s.s.s. në qëfar dunja e ka jetu që këtë dunja ku qëkoni në meg që aty ka jetu midët qëtë në medinë që aty ka jet dita e tar se njes kur folën i ka bëu këto vepra mendoj se ai një ditë i ka bëu 72 jo 24 sot i bën qaime eluzije me pajtimin e këngë njerëz që marrin vesh 24 orë i ka bëu dita sahar pse ai ka mujt mbi të gjitha ato vepra dhe shokët e tij sot njerëz që smuin me vës një grimsa sajna le qillet el baraka ska barashat nuk ka barashat ja, sa ata ngon lut me allahun te bareke u teala para me u zeu uthman ibn afani por dy recetat natës Në file ka lezu këtë Kur'anin Si duqë dhe një herë me pa Farvlejre kanë sahabët Quvane Jo në mazë Merë ti me mushaf Njës nuk e din hefës Kur'anin Merë me mushaf provoje një natë Tanë natën ti me lezu Kur'anin Tanë natën A tharë kime me pasë Farvlejre ka othman ibniafani O mërë khattabja O mërë kërësidiko Andaj, kuptimi i dytë në ruhe dhezer është prej kutsit E cila është përdor të Arabët للبركه بر بركات قضا الله تبارك وتعالى سوره الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله قضا الله تبارك وتعالى سوره الاسراء استيما ايتيلي ناتن اكشوندوس روبين اي تي من المسجد الحرام چابيا ن مسجد الاقصى نجامين الاقصى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 Pasaj thojnë musliman s'kan vler E pse i mojnë si të të të? Shë mundohen mi i ba musliman mundit lig Këshi ju s'kini vler, nakena vler A ma ketë si të dunjojës janë te Te Palestina Allahu e kthevë në dur të muslimanit që akon A në edhe zërë nuk banë muslimani Mundin në njëmum Nga sa Allahu Gjellegjellalu ka shlu bërëqet të musliman A nda Isao a.s. E luti Allahun të bare kjo vëtëala O Allah, ku do të qëtë shkoj banëm bërë, banë bërëqet qëmë Në muslimat këtë që që qëkojnë janë të bërëqet qëmë Me lejnë e Zotit të barëke Andajet Allahu të barëke Por tokën e bekuar Të aksas Barak në haule E kemi beku Reth e përqarkë Andajet këtë janë dhezër dë kuptimet Të si qëtë i kanë zirë djetartë e muslimaneve Të emrit Allahu të barëke të ala, El Quddus E para e pastër E dyta, kuptimi parë e pastër E dyti është bërëqeti Në Në këtë emër Pasaj jetë të përmendët Qysh kuptohet ki emër për Allahun të barëkja vë të ala Në kuptimin për zotin Kudus Ka dhënë djetarët Huat tahirul munezzahi anil euladi Wal endadi Wa hadhihi sifatun jështihikkuha bidhati Fëtë behakiju Behakiju është rëspëtu si pri haditha dhe shafi iju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 Hicë e emri i metë Kasilëta ishë largë Larga sajna Subhanahu Va të alë Andaj dhëtë El behakiu kudus I pasë tër Nga gjdo e metë Si e vladët Orë takët Në qenja ti është e tilë Sko e vladë Sko orë takë Sko të njajshëm Sko uh, rival Ekshtë të mara Thotim nuk e thiri Rahimehu Allah Në të mësir Ej El kudus Dhe më dhënë El munezzeh Anin në qaisë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 Dhe mundon e ka plotësu tamam Ska për të iksaj Mo lartësi është kulmi maja e lartësi Zotë i unë subhanahu wa teala A do të dhe të më një gëthiri Se el kudus për Allahun të barek e jo, wa teala Qëfar i bje A i cili s'ka asni nuk, nuk luk, në kësan lëk Dhe është i plotë në cilësit e ti Thot i mënkajim El gjozien e nunien e ti Wa hadh, hadha wa min Ausafi hil kudusi Dhu Të nëzihibit të adhimi lërrahmani Thot i mënkajim e gjëzije në Varëgjit e poezisë njohur të ti Thot dhe precisive të allahut është El kudus El kudus I cili është i pastër Me të madhruar I pastër Me të madhruar Pse e cekin dhe zërdijetar I pastër nga të metat Me të madhruar I lartësuar I përsosur Kemi përmenë Kujti kujtoj të e, e theksojmë A mi aftonë përshemull po A mjafton mi, mi thon dikujna për shemb, ti sje zinaçar. Ti sje hajdut. A është kjo përçosmori? Jo. Se edhe guri nuk ka hajdut. Edhe guri nuk është zinaçar, apo. Andaj vetëm kur dikujt ja mohon diçka, nuk u lë vdot. Shumëse nallin njerëz dhe i thon, "Qëllë ti sje as hajdut, as kriminal." Çish mundon ai? Do të qaroditër që dali nga për emisione Ti dhe si të të sezullum qarë Dhe mundot po Ama kjo a i bje që është lëvdat Jo Se ti mund është lirish Si kur njerit me morë dhe Gotën mi thonë se Të seha i dhe të sezullum qarë A vlen, vlen E kur është lëvdat Kër i thu ti e imoral qëmë Ti e bujarë A mu njëthu gotës? Se njëthu Andaj pa ja po hut kondër tën Nuk është lëvdat Qka dhe Allah u gjela në Allahu la ilaha illa hua l-hayju l-qajjum La të khudhuhu sinetun vë l-anum Allahu është a i cili Nuk meriton madhuru kërkush përveç Allah I gjall A i man gjallri krejt dhe Se kap gjumi As kotja Mir, fjallë Allah se kap gjumi Ashtë plotësi Jo yeah. Post nëse ishtohë gjallrija Pse asguri se kap gjumi Mane me beze kjo shumë në nënsi Në mohimin e diçkaje Nuk këtë gjithmonë lëvdat Pa jashtu pohimin A dhe shikojtë nuk e dhirët e përnë kajim e gjëzije Si reagojnë El kudus, a i s'ka në kësën lëke Nga se dhezër dhe, dhe Gjehp Një Safani ka folë qështu E dini Gjehp Një Safani Për kanë kushdo që se njef është i pari njeri i cili Ka shti i fesat në mesin e muslimanve Në, em, në emër të cilësimit Allah U të, të bare kjo e tala Ka thën Ka thonë në nuk thamë për Allahun pas Ha, el kudus Ama e ka deformu e këta Qysh, pra a i s'ka të meta E po qysh i s'ka të meta Ska, s'ka, s'ka, veç s'ka e në përdori Nuk ka Ama ka, nuk thamë Në nësitua, ka Rahmet, thot Jo, s'ka Rahmet Ekshtë të mara Andër të t'i përnë kajim, el gjozije Dhu të nzihi bit t'adhimi lërrahmani Kudus i pastër nga të metat duke u lartësuar emri i Allahut të bareke vëtëala Andaj të ndëruar vezer kjo është ajo e cila asilët në kuptimet e emri të Allahut të bareke vëtëala E cila përkthejet e kudus kështu I pastër nga gjdo e met dhe i plot në gjdo cilësit qka e ka në majën e plotësis E dhe një harë për sërisi Kudus, që shivje e malet me kuptu? Asë një të mejtë se ka, dhe kretë cilësi që ka i ka, i ka në majën e përshës morisë. Por shemë, në përmet emrit el kudus, tje e kuptonë se ajo është ila haqë, Rahman haqë, Alim haqë, pëse së shkot mejta. Por shemë, njeri u ka ilmë, për po nuk o kudusë, se ka shumësejnë që si di. Apo, njeri, por shemë, ka një afsi, ka sy, për po nuk o kudusë, se nuk shë anasht, nuk shë pasë. E ta një dhe zër, këthe ka ona tjetër Për Allah unë të bare kjo e tala Kër Allah unë themi është dëgjuhës Dëgjuhës, e semia Do të na vjen në emri dëgjuhës Qish kuptohet nën shëshrimin në e emrit e kudus Dëgjon dhe nuk hje meta në dëgjimin e ti Qërë më nuk hje meta? A, e kemi përmejnë përshimull Kanë thonë djetarë La tu glituhu këthratul asuat Allahut zanat e shumët nuk i të lovitën Ose ne ne leza ku da folën travejt, atë çka i themi? Kadal, naluti dy, fol vështë, se po mporziini, se si e ku dos. Apo, do naluti, fol vështë, se sinë makrit mend. E Allahu u jelloa 7 miliard njerëz i flasin për një herë, i shikojnë për një herë, i kujdesen për një herë dhe nuk i porzijnë kurgush më kërkan. Apo çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith, të sinë kishoi Abdullah ibn Abbasin, fa ihfadhillaha yahfadhuk. Rujit ja Allahun, Allahu truan tyje. Pastaj çka i tha? Ma yamen. Nëse ta ka shkrujt Allahu nis musibet me të godit. Ha, ma aqta'ek. Si ahut. Fai bin qaim el juzia sikur adresa. E keni bëu adresën? Kur dvien ti për shemb tonë, në diçka për të. Çoftë mirë, çoftë keqë. Apo njëri mund të mos më m'ka vini gabuve. Apo është yes, ta kenë gabu. Me shifa le dina. Para noga në në zë sot ke dhunja nuk A, a, a të ka ardhë njërë ti roga t'i ku tjetër? Qështër? Ta roga Ja, bile me ba me të ardhë Një herë reagimet, në falë një kërë Një herë me ndodhë E qëka me ndonë ti Allahu i gjellin gjele A mënë të ti me qutë diqka Qovë nga emira, qovë nga musiveti Në falë një gabim Hasha, el kudus Pst, Nuk e qonë gabim ojë Qëka i da benga me sa më abdullaj për një abasit? Si t'godite e keqe Thuj e pranoj Dhe jam i knasht se ka arpja Allah u te bare kjo tala Në me cilin arshu e tim Sa e ka sinu, ma ka që muhe. muhe Ka thënë u a ma aqtaek Lemjekun li u si i bek Qëka stë ka huq Uta shifë ka rog di kanë tjetër së muja Dije se vallaj së ka pas me troga ja Së ka pas me troga Së të huqë vallaj Kër së të huqë Andaj, kanë thënë djetarët Emri el Quddus është Se s'ka të meta Asë një të meta Dhe gjdo e mërë që ka e ka dhe si fat E ka të plot Nuk he Asë të shikimi ti nuk he e meta Asë të rahmeti ti nuk he e meta E asë në kujdesin e ti nuk he e meta Si ka thënë Allah u gjitha Kërkujna prit ti të këna kryua ma prit se Ina të zandë me këtë tjetërin A më nështë që të dhe ishë? Ska mënë si Sa Allah u gjitha në gjitha lë e kryon Dhe e zhvillon dhe e man Dhe kujdesin për ta der kuptimit të emrit Allahu të bare kjo e tala, el kudus. Tani, pjesa si e planifikuam këtë vartë të ligjaratave, ligjaratot dhe, dhe sikëll të rreth, kuptimit të emrave dhe reflektimit, që thot i bënkaj me lëgjëzije, në dy jam bazë në emrat e Allahu gjele gjele aluhu. Qysh duhet me besuhe, dhe si duhet në zemër me reflektu kje emër? Shemë ti, nuk mi afton e mësova emre, sot e mësova emre kudus. Allahu ku ka i pasë të pëjgjith shk Qëka zemë rajotë, qëka fiton për kësajda? Qëfarë raporti ki me pasë ti me ketë e emër në raport me Allahun, pengamberi dhe kryesat? Shikushtaj për në kajmë e gjëzine me deri gjusë e likin, krejt feja në tri, tri, tri rafshe. Rafsh me Allahun, raport, raport me pengamberi në lejë salatë dhe selam dhe raport me njerëzit. Dhe pengamberi në lejë salatë dhe selam ka thonë kumë ardhë mi plëcu të trijatë. Bu e thuli u temmi me këri me l'akhlak Ka marë më ja undresh njërzve Akhlakin Akhlak njërzën sot e kanë vesh Në po mu bu të qeshë e kështu më rad Akhlak në Kur'an është me Allahun Me pengamberin sallë sallë Njani për qe mu mundohet mu po njëri me akhlak A ma se ngon pengamberin sra Ma ka mundësi Ska mundësi Vderi se të ngojë pengamberin Sallallahu aleyhi wasallim. Tani cilat janë gjurë mët Neve kemi huazu disa prej Prej tëre Do të të Sa nga breme do në koha do t'i marim disa prej vëjtyre Mësimi parë të ndëruan vëzër Dhe gjurëma e parë Që duhet t'alen këj emër Të këneve është të neve Ta besojnë binqëm Se Zotë i unë të barekja vëtë ala Nuk ka të njajshëm Në qenjen e ti të pamet Zguzojna me besu për kërkan As në grimësën më dvogëll Si që besojna për Allah unë të barekja vëtë ala Andaj në besimin e elisunetit dhe muslimane, cile është, se as pëngamberi ale i salatu së ram, nuk i ka të drejtat postë të robrijës. Apo, pse themi na përshim me lutë pëngamësa moshirkë? Apse na veç pëdoj po me bo fërka? Apo veç pëdoj po me mugrinë me dikantë që shtojmë plët për njëzve? Ju veç këshirëni, di shka kundër me shkujë. Jo, sepse na besojë, se shka i takonë allaut, nuk i takonë as pëngamberi sa se lepë. Aj në mëson neve që shme dasht Allahun Ama i kur s'ka thonë këshire Unë jam mësova ju vë Allahun Qëta shë banim edhe mu paravar Ja Allah u gjitha thëtë në Kur'an Në kur s'kemi qu pengamber E atëm ju thonë njërzve Banani neve zota Hash. Se sharti pengamberis është Aj me thonë unë jam rob Allahum ka quë Andaj në simi i partë në ruar lëzër është Që në zemrat tona Mës me egzistu një grimc As hamendje Se ka dikush si Allahum Gjellë gjellë lëhu Andë kur thejmë ilaha illa Allah Qajbje Nuk ka Zot që meriton madhuru I plot në cilësit e ti Kur kush nuk në gjason atina Ehat, lemje kun lehu Kufuën, s'ka azë në gjajshëm Hic nuk mund të bipon në gjasu Kur kush atina, kjo dhe zërdu të më egzistu në zemër Sa egziston këte musliman Fatkecisht Dhe të nejme dhe, të, të gjitha të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të për Islamin. Andajism se me par kur të mësoish Eminal Quddus, duhet mungrit Allahun në zemrën tonë. Andaj Allahu جل جلاله kur i nënçmoj dhe i porçmoj i dëjtar të Kur'an, çka tha? Ma qadarullah haqa qadri. Ata s'e njohin Allahun kush është. Nuk e njohin Allahun جل وعلا kush është. Andaj vlezë duhet njeriu me Allahu, të skuqur është jo, Allahu te bareke ve taala. Ktu nuk mjafton munësh dëniar me dash po e do gabim. Së di kush është ai. Mune është dë njarëve për të ndutëi se ndjekë, po si të ndjekë, qështë duhet? Ando që ka tha Allahu gjelë gjelaluhu, Kull, in kuntum të hibbu në Allahe, fëtë të biuni, ju hbib kumë Allah. Ando që i khulisa vë të mirë, rahimë Allah, në disa prej demantëve të ti, se jehudit abojnë i badet dhe krishtërt abojnë i badet, e kështu më radha i pranohët, e kështu më radha, që ka thotë në kuptimin dhe qëti ajeti që ka i lezuam, Thuaj, nëse e doni Allahun Tho da sa nërbasri ju në komendit këtja jetit Krejt e thoi në që këtë parën A, a keni pa dhe zërdi këtë në dunja të thonë Unë se du zotin A, a keni pa që shtu me shkishpleje Unë se du zotin A bo, se thot Nëse thot i pje pishma në shpejt Shka njëri së thot Unë se du zotin Këtë e dojnë zotin Mirë po Qëfar forme Qëfar forme Allah u gjithë thot Nëse thoni se e dojnë Allahun Qëka me ba? Shkoni pas Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Atëher plëtsohet sharti Ju hbib kumullah Ju do allahu Paket pjesë, lezër Duhet të arrojmë, të afshimë Prej rezistrave truve tonë Se neve mundet me në da është allahu Nëse na nuk i shkojnë a pas Muhammedi sallallem Nëse neve i qasmi allahu Si, si pas tejkave tona Në kurcë mërim allahu, gjele gjele të allahu gjelë gjelalu Të i sot du një, lezër Në vendë më shëtit dikon Në cak më shku dikon ecir di kan ni specialist ni njohos a e thoni navigazione per kështu merat ni drejtues ni udhërfis pse se se di o palla me noti me mrit Allahu xhelala asa njerit jamë marr me ja donë vet shkoj ai se kan merat njerëz donë vet shkoj e skuavat më shku Allah ka bëu shart fat tabiun hayde meni mas mua e mësoni kush është Allahu xhelala hak andai kur jehudit kan thon na nuk e kema problem me thon la ilahe illallah apo gardh të transmetime, se udit kanë thënë, "Ne nuk e kemi problem, e thon la ilahe illallah, Allahu xhela ka sfidua Muhammediur rasulullah." Edhe Muhammedi rasulullah, kanë dhënë komentatorë kuptimin la ilahe illallah i shprehës me tefsirin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush se pranon tefsirin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk i pranon fjalën la ilahe illallah. Allajë do të thyej jurdh me parë, që duhet ta lënë ky emër në zemrën e besimtarit është që ta madhron Allahun dhe mos lart për ta sigurisht flas për gjithkan. Allahu xhulle hola peigambërin Ali sallallahu alejhi wasallam ië dukoi sahabu tha mos ja ngritni zanin atina. Qoftë edhe kur e thirrni ja rasulullah mos ngrit zanin se të shkon vepra. La tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي. Mos se çoni zanin mbi zanin e peigambërit sallallahu alejhi wasallam. Por më vëzël sahabesi ka thirrë me të kërcëpë peigambërin. Po i ka thonë edhe kur ta thirrish me të mirë ule zanin. Ka edep Një ditë për i ditëve, ishtë sahabët e përmësramë bashkë me pengamberin tonë, a.s. Hipshin kodrë, apo kodrë që shëshë, herë për pjetë, herë poshtë Dhe bajshin të këpirë, subharë Allah, Allahu Ekber Edhe fillun ajo e, natyra e kodrës edhe shkretirës, miqu zanat edhe Allahu, njerës, Kutot, zani, kshum, alt, që ka më rakë njerëzit, apo, ku ta putë e zanën, kështu saman altë Kujtën që Allah e njërë ma shumë, e shkabim Tha pengamberin, a.s. kër fillun miqu zanat Tha, ulë një zanët Pse mi ulë zanët? Fe inëkum la te dhe unë al-asom Se ju nuk jeni te e thirë një shurdh Njëri ju dheze, kure që në zanën? Kure që në zanën? Kure, kure, uh, tanale, apo dika Mirë, njëri ju, pse që në zanënë Allahu Akbar Dhe me, tash, pak, pak shumë ta. Ijo, ma shumë njëta Jo, ma dikarën të rasmetim, pinga me sami ka than Jo, po mendoni se shurdhën një ti të fola Qëka me ndoni për Allahu në gjelluala? Pasat da fillur i qëtë sun zanat Andaj Allahu në gjelluala e bani shartë në Kur'an Me e lutë Allahun me dënes dhe me t'ull me zanit Ajetin që e lezumë surën mërdjem Zekeriya a.s. Kër e lutë Allahun gjelluala me i dhamë fëmi Qëka tha? Tha Allahu në gjelluala? E lutë Allahun dua në khafije Me një dua, khafije kanë thonë djetartë Gati, gati asë grya vetë se ka një që apë thëtë Andë lezër në e shumë shumëj por që shumë, mu si veteve E Ramazan si dëmos kjo Kjo ndonë kur ka në ma shumë dikosh Kur e qënë zanën ma shumë Kur kënën ma shumë Kjo kujton që po në ngritështu të, të Allahu dhe Sa duzë bukuroja Andështu e i khu lisamën të i mië Por që mu dhe ka një fetfa ke lidhë me këta E ka në bëjë që i khu lisamën të i mië A shartë me bë do ajen arabisht Në gramatik që shështë të një orë Apo fusha ka thënë, Që nëse ti s'e di gramatikën, s'ki nevoj, apo nëse e di, qështë e ka thambe, ose më pëthuje. A më përqemull, zakon e shpisi njërës, qështë me bëdojë, qështë di ti, Allah, qështë di ti, Allah, qështë di ti ma ambël, ma afra, Allah, u gjelluala. Ti, nëse si e të pjatën shka di me e folë, qështë e më gjuën, letrare, s'ki nevojë musikletarë. Se Allah nuk e do piti zbukurimin e do piti zemlën. Allah nuk e do piti zbukurimin, aje do Po, po, po për unë është par Allahu të barë ke vëtjala Andaj që ka i thapë me mësam Ol një zandët Saj nuk është shorthë Aqtë një Andaj pre e, mësime dhe sët I, i marrë nga këj emër Që të tanë madhrojna Allahum subhanahu vëtjala Pre mësime dhe tjera të sët I kanë zirë të ndërua gëzër Djetarët është Allahu të barë ke vëtjala Në kuptimin e emrit El Quddus është Allahu gjelë gjelaluhu është i Në fjallë të ti Abo Tash në të qenjën e ti është maj madhe Ska ma të malë Salahu të barë kjo e tëra Andë jam pajtu kitu lëmat Salahu në gjellë gjellë e luhu Nuk e shetë të, të tërin kërkush As, melace, as, as me lache As për nga mbar As besyntar që kanë me injënë Kërkush Të tërin Dersa ka në Koran shikimi ftyrës Por të tërin kërkush duke shetë Dë këshë besimi ketë Pengambarve dhe Muhammed Në bashkë me sahabët Dhe ketë muslimanve dhe bidatëgji Se Allahun të tëri nuk e sha kërkush Jam bajtu krej Kanë polimizu e bidatëgji të ashifët Fëtira Allahu gjellu ala E lisonet i ka thonë po fëtira Allahu gjellu ala shifët Nga ja, se Allahu jam mundëson Por të tëri në kërkush nuk e sha Se Allahu gjellu ala është mëj lartë Se sa njërzit me përfshinje Allahu subhanehu e teala Me shikim Adhe kanë dhëmë djetartë në qen Emri i Quddus, çka duhet me lanë gjurmën tonë. Ka than Allahu te bareke vetane surën En-Nisa. Waman asdaqu minallahi haditha. Kushësh të flet më të vërtet se Allahu xhënëlalu. Ka than Allahu xhënëlul në një ajet tjetër, wa'dallahi haqqan waman asdaqu minallahi qila. Premtimi i Allahut është hak. Premtimi i Allahut është hak. A ka dikush që e thot më dëvërtetën, se sa Allahu qëllit gjele aluhu? Ta një dhe zërë, prej, gjurëmëve, që duhet i len emri al-Qudus, i pasrë nga të meta, metat, qëka është? Se duhet me besu se dhe fjale ti është e pasrë nga të metat. Baza e kuptimit, i, e pasrë nga e metat në fjale qëllashtë, nuk rrenë. Shko dhe zërë, pëse një zë ju humbë shprejë sa në Allahu qëllit gjele aluhu? Pse? apo pse nuk ju tutën Allahu njerzin nga se si ju ka hinë zemrat e tyre gërvisja e rrenës a thu por ne më ha çkëto por ne më ka gjëna çkëto gjanam vallahi njerzi më besu hak ai nuk e nuk dishon më zemra e tina por fakti që ka hinë dishimi ai ja marr kët punë ma apo për shembull o zot më lezer, me thon ti di kush diçka ni lajm edhe ti realisht këtë njerë i amart lëkundshëm edhe fjalë që i ka thon thu për shembull marr njëri me ta gazun i lajm kish më ndodh kshu kshu kshu o po Ka zoni ndodhi Që ka të bojë me ty Sa ki me mërë të serios Sa e beson sa e vërtejten Pak me dishu dhe lejbe Shka folki Tani i vëzër Emri Allah të lë kudus Shka du të nga bebesu këta Sa e thot vërtejten A e thot vërtejten Thotë Allah të barë kjo të në surën El enam O temet kelimet u rabbike sidqan O shtë plëtsuar Fjala zotit tante Sidqan O shtë të të të të të të të të të të të të të të të Sidqë është më përpudhje me atë që ka thonë Kjo ka me ndohë, ka ndohë Kjo ka ndohë të kaluarën Tashë më dhe tarë më qysh ka thonë Allahushe që është të ndohë Wa adlen dhe medreci Dhe medreci Anëveze prej mësimeve Të cilat neve duhet në ilen emri el kuddus Ta besojnë a fjallën e Allahu të barë kjo e tala Dhe ta besojnë a fjallën e pengamberi sëllë Allahushellem Se Allahun e ka thonë a isfol prej Teka dhe Dhe qikodhe zë emrat Allahut janë njështë njëra me tjetërin Këto si cilë e ko kuptimin e vetë Mirë po, gjdo njëra pre tëre duhet me la një gjurëm Pre i gjurëmëve shumë në nësi që neve e kemi kuptu emrë e kudus Osh kërë e besojnë Allahu në gjellë e gjellalu Hak Kërë lezonë, përshemu një ajet E kuptojnë një ajet Dije sa janë jo që ështu me aq shubohat të këtij dunjash dijes ato nuk vlen. Fjalë Allahu xhallahu ala vlen. Pse sohet el Quddus, i pastër nga tëmeta. E pse, nëse thot dikush, pse duhet me besojt plotse nuk rrejn? Atë pejgamberin se sel. Sepse Allahu xhallahu është el Quddus. El Quddus lazer i pa tëmeta i plot në sifate. Njëri vlez kur rrejn, pse rrejn? Për nevojë, rrejn për nevojë, derisa si bëhet sifat. A, po, a, a ka njështë dikush pëpik qefit me rrejt? Ja. Për ja ka njështë pizorit, tale për një cikleti. Allah për cilit ciklet bunot me dale që me të rrejt? Ska nevoj me të rrejt? Sepse nuk i druhët dikujna. A i ka kriju krejt. Andaj nuk ka nevoj e i dikujt mi u druhët e që me rrejt. Ha, shawakella. I madhështë Allah u gjilë gjellatë në dërrua le zërë. Andaj prej gjurënve të sa duhet ti lendë. Emri e lë kuddus Se në fjal të Allahu i Gjell gjele gjelelu Ska apatil Edhe a i qish ka thonë që është të duhet me besuë Që më këtë anë Allahu i gjele Arrahmanu allelarqis Ar të wa Gjëndërhirje jotja Allahu mbi arjë qëndron Gjëndërhirje jotja E të zënon emrin e lë kuddus Po a ti pëmë zonë që shme fola ja E ka thonë arrahmanu allelarqis Ar të wa Që fartë kime ndërhitjate Qa kime ndërhitjate A dhe ne duhet dhe me avërt Allahu të bareke vëtë alësit Qëta që e këtë thonë, qështua Dhe qështua dhe për pengamberin Sallallahu aleyhi wa sallem Gjithashtu të ndërrua veze kam përmen djetarët Nga gjurëmët e emrit el-Qudus është që njeri ju të beson Në përsusëmërin e veprave Të Allahu të bareke vëtë ala Pra e parja ishtë qenja El-Qudus E dyta fjalët Hak, keq ka ka thonë është hak Dhe sguzën me ty Shqivja hiq E të veprat Allahu njërëzis provohon shumë Të veprat Allahu njërëzis provohon shumë Andatë thoshe e kërës samë të imie Musibeti i njërzve është në harmonizimin e shëriatit Me veprat Allahu të barëke vëtëala Apo, përshembu Njërzit zakonisht, përshembu, fjallën Allahu njërëzis Ose për besimtarë, ose për për besimtarëve Ka mundësi, thotë, tamam në rafshin e besimit Së po thotë mirë, me ba mirë Mirë po kërë vend të vepra, Allah u gjela sikletavet Kërë jemi të vepra dhe zërë Qëka do më në vepra? Vepra do më thanë Smuja Vështisia Sikleti Piklimët Shkon qështuot Shtetë diska Fukaralloku Këto kësh i ban dhe zërë Vepru si absolut është Allah u gjelë o ala Kësh i të në smujt Kësh i ban të lashët I lejon Në regjinë të univerzit Këtu janë vejbët Allahu u Gjellu ala Shumë një rësë munën me harmonizu me shëriatin Allahu u Gjellu ala Apo, dhe këtu vinë siklet E ta një dhe zë kur jemi të emri l-Qudus Dush me besu së në vejbët Allahu u Gjellu ala Ska sharr Nuk ka sharr Në përmendëm të emri Allahu u Gjellu al-Rab Së s'ka sharr Në dhe dhapin nga mbiri a.s. O sharru lejse i lejk Pësë nuk ka sharr Qëka të më në sharru gëzër Me kuptoj praktikë, çka do të më ndon shar, çë më kuptonu salla us ko shar. Shar lazer ai bie më vendos një sent jo në vendin e vet. Kjo është kuptimi në arab. Po kuptimi është çdo çdo njeri i cili kupton termat. Shar do të thon, po pra, xairi os më vendos një vend, sent jo në vendin e vet. Apo mir, shar që është më vendos një sent jo në vendin e vet. Andaj thon mëkat Gabim, keq Pse keq, se sudasht Suba që shduo, të bo Taniv dhe zërë, a ka diçka që Allah u ka vepru E që ti munësh me than Se kilon vejnë në vet Kështuja është përgjitë që e khullusamë të i mija Zdo pyjtësit I cili ka than A ka në vejnë të Allah u qërë Ka than, a ta merën menja ty Që ka lanë diçka, jo në vejnë në vet Përgjitja jo të nket pyjtje E, e jep përgjitjen Gëtjetërën Allahu gjela prej emrave të cilat i ka Do të vinë ma vonë Qële ashtë el hakim el E lenë në gjdo sen në vendin e vetë E lenë në gjdo sen në vendin e vetë E nëse dhëtë dikush Po iblisi Iblisi A është shëraji Iblisin Allahu gjelalu hu e ka kryuar Por natyra iblisit a, Vebrat e iblisit A janë tamam me qenjin e ti Që ban keqaj Po Gripon njështë vëshimull kur banë diku shkeq Edhe thot, kush e ka bo filani? Thot, tamandaj Pëse i, i përketa, po I E ka lanë në vejnën e vetë Njërit kur që ditë në dhe zër Kur shimull e një një lajmë se ka bo diku shkeq Edhe i vjen një emër i mirë Thot, kada, kada Këj, zbesoj që kje e ka bo Pse, se shusht në vejnë dhe në vetë Andaj Allah u gjele gjelelu dhe zër Nuk banë në sharë, sepse nuk edhe kur është dishka e vështirë Por njëri unë, ajo nukon vendin, jo duhur, u një vendin e duhur Apo, vdekja vdekja vdekja Por njëri unë, i do kësë sharë, apo vdekja Por për Allah unë gjela është e gjellë Qa që ka pasë Andaj përshimull në emrat Allah unë të bare kjo vëtjara Dhe në cicitit e ti vdekja Zbërthejet edhe kuptimi univerzit Dhe veprave të cilat neve na vinë nga, vin nga, nga kjo Nga këllit që zotit të barek e vëtë ala Andaj, prej gjurë më dhe sa duhet i len Në zemrat tona dhe në kuptimet tona Emri el kudus Se në vejprat Allahu gjelë gjelaluhu Nuk ka shar Përshim më ka thamë për nga mberi Sallallahu a sellem Adit që kanë zeri më muslimi Ka thamë Allahu të barek e vëtë ala Ja i badi, inni harrem të dhulme A la nefsi Felata dhalemu O ju rab Unë e këmë dalu vetës zullumin E këmë dalu vetës zullumin Andaj për nga beri së rësëllim ka thonë, hadit tjetër Kut lutëni, lutëni me vendosëmëri Së Allah unë se detiron kërkush Për në do dhe zërë, Allah unë gjelli gjellaluhu El Quddus, i pat me i ta Së këta këta Allah unë gjellu ala Pa fund Me gjithë ta nuk ban dam Nuk ban dam As në këtë dunjo, as në khirat Këta dhe zëtë mi ba bingje Prej Allah unë nuk vjen as në dam Këtë damë të qka vinë janë për durve tua Të e kebo Apo dikush të ka bo Por prej Allahut kur nuk vjenë damë Pse si a ja ka ndalu a i vetës Jo që dikush e ka ndalu Aja ka ndalu vetës E nëse ti do me e kuptu Sa hajr ban Allah u gjelë gjelë luhu Shiko sa ajt ka ta katë Por që shme e kuptu vëzër Tha ti përnë ka i me lëgjëzije Tha të mërë por që jimbul një mbret Një minister Një perandor Sa ka mundës jaj me të bosharë Ka mundësi me, me dhe, burgos, dëmton, traf, fëks, të bësharë Të keqe Banë edhe burgosë Dëmë tonë Trafë Fëksë të mëralë Ka mundësi Ta në rëzë Konfronizimin Banë damë Me mujtë me dashë Me të bësharë Mirë Allahu të barë Kjeve të ala vezër Në kufi shkja ka donë Për kufizume Kjeve ka Shemë Sa e ka pështetin Sa ka mundësia I me të bë damë Me gjithë se ka pështetin E kufizum Për Allahu Gjeli Gjeli Aluhu sa nha as i dam me tavan andaj per shehume pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne demat ma te mirë çka ka thën lavdrot allahut xhillahu çka ka thën nje pritërsht subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi çka do më lundë subhanallahi wa bihamdihi i pastër është allahut pse i pastër pse na po thojna jo bihamdihi s'e meritot ai me veprat e tij ti, ti a e pastrove ajo ajo është i pastër vetëti vetë. Gjemon, aseti i thoni pasanikut ti e fukara. Te, ti i thu ti fukara. e fukara. Andrëjora lëtitin jo, s'ndrëjora, ato tamo shkadu stoju. Ja e di, me drejtë. Kjo nd raport njerëzor, Allahu xhelaluhu, andaj lëzer, mos besimi i pastër në Allahu xhelaluhu nuk ndrishon nga cenja e Zotit kurrë. Andaj subhanallahu ve bihamdi cha madan, i pastër është Allahu me merit të hamdit të tij, veprat e tij, s'kan veprat e tij. Kan von dietar, we bi hamdihi çdo ve për çka e bën, meriton mi thon faleminderit. Kulmi, kulmi kësaj vëzë kur shifat. Kan janë na shtiremi më të vëmshur dhe kyse më shumë na dhimbën, çish be a ket grumull i madh i njerëzve kanë me injenam, shumica e njerëzve kanë me injenam, apo çdo ndjesi veçë jo paske me injenat. Apo prej termëve të, të sad lutet me ta. Vëzë shikoj Kur'anin. Kur'ani na tregon në djuhën e xhenemlivë, çka kanë më thon ata që kanë me thonë ata? Asë një gjenem li, asë një s'ka mundi i bom zullum ma dje, jo veç ka që jo veç si ka mundi mërën dhe dhe dhe cëllin dush burgost sot du njo mërën dhe cëllin dush burgost kriminer, që ka janë të burgost ose ka me thonë një am i bom zullum edhe nëse e prandon vej prandot ma kanë shtu të nimin pro s'ka në du njo që dikush sa nkoho në gjenem dhe dhe dhe në zapin ma të madhë, sot dikush o zotë U shkali për këto Jo, ja, e dhejtë së shkali për ajate Jove qka që E falenderojnë Allahu në gjellë gjellaluhu Për këtë hirje e Shiko e surën zumer Ajetin e fundi qelatje, Surën e tërodhët të e në am Ajetin e fundi, shiko qka të të Allahu në gjellë gjellaluhu Masit hi në gjennem lit Në gjennem, qka thoi në ata Wa qilë alhamdu lillahi Rabbil alamin Dhe krejt bashk Gjennetli me gjennem lithojnë Falëndërimët më të plota janë Për Allah në të barek e vëtjara Pse? Sepse kërë e dinë se kjo bo me drejtsi Kërë gjikon vëzër dikush drejt Por qejmë Kërë dikush gjikon drejt Ndaj një kriminellit Ndaj një kriminellit Gjikon drejt Edhe një anë një një të thanë Pirolla qoft Bravo qoft Me thanë dikush qyishme për kja të dënue Aje të thanë faleminderit dhe bravo për Për dënimin apë për sh Por Allahu Lazër kur ti stihen jënëm li jënëm gjenem, jënëmit. S'ka ngjesa, s'ka kush m'angoë, se është drejtësia e Allahut te barekehu te ala. Allahu Lazër prej gjurmës sa duhet i lënë, ky emër është ç'neve ta besojmë se veprat Allahut te barekehu te ala janë të drejta. Në, në hijën e kësaj Lazër duhet ta theksojmë edhe një pikë, dhe ajo është ë uh, abuzimi me shariatin Allahut te barekehu te ala. Ne e dimë se sot mor shumë shumica njerëzve Dhe ata ata se kanë në dorë financa e pasurive bollok të të fuqive të cilat i ka provuar me të Allahu subhanahu wa taala abuzojnë dhe çdo mundësi e bën që me deformuë sheriatin Allahu te bareke tuala për deformimin e sheriaut Allahu xhelalu dhe paraqitja e tij në formë egërçore dhe në formën e agresorit dhe uzurpuesit dhe mungesës rahmetit është akuzë për Allahun te bareke tuala ana i, i shoj me fatke cyst Edhe shumë për i muslimatet që bimë prej e kësajna Disa njerës kanë dyqish Kër të anin e emrin shëriat Ruju Ruju se Dhezër kjo është prej tendencave të cilat Kanë arritë ata me, me i bo Dhezër emri shëriat është emri Allahu Gjellu Ala Emri shëriat është emr i Allahu Gjellu Shera alakum minedini Dhe Allahu Gjellu Ala A ja u kavnu juve shëriatim Dhe kjo është shumë serioze mundet me shku i imani komplet allahun e ruajt njeriu me me mendu ni grin se shariatin allahun e xhelalu në fenë e zotit subhanahu teala kati ka agresori egërsi apo mizori krim apo arsir skelet të drejtave skelet të të hakëve të njerëzve kjo është akuzë drejt për drejtë allahun e xhelase kit ti çegizbit kjo për të kërcënë njerëzimit apo kjo vazer El Quddus Kushe ka zbitë këtë shëriat A nuk është Allahu gjelin qëllalu A nuk është Allahu të barëk iho, të, barëk iho të, s'tkabohu zulum. S'tkabohu zulum. Të, të të të të të të të të të të të të të të në ligjin e ti Univerzik Së të ka bo zullum Së të ka bo zullum Ajë më në të bo për ditë zullum Po së banaj Andë dhe të Allahu gjelin kuran Vë ma jëdhlimu rabbu ke ahada Allahu si ban zullum Kër ku i da Mir ajë në univerz nuk të ka bo zullum A ka me bon shëriat që e kalon Lire ka, si du shë zbata, e si du shë më se zbata E marë më funë, lëgarien Andë dhe zërë, nën hien e emri të lë kudus Dush me posë bingje Se në ligjën e Allahut Ska krim ta Ska në to agresori Ska në to egrësi Me ta ka arë Muhamedi, rahmeti njërzve Por neve fatkecisht Nga tendenca dhe presionet e shumë ta Neve du të me besu si kur A, rrujë vëlla Pi kujtë më rrujtë dhe, dhe zërë Pi atës se du të më rrujtë, na duhet Për atyri zëtë realisht du të murujt Ata të bojnë ty Që ty të jesh për ai cili je Gjithmonë fajtori kujtë star Shikur që gjithmonë kër ndodh i shka Në dunja, dijet gishti Që e këta Kjo dhe zërë s'ka egzistu të saapët e pinga veri së sellëm Ando dhe zërë në në nëhijën e emrit Allah të bare Kjo dhe të ala El kudus i pasër nga të metat I ploti A ka mund që e me prunë shëriat Dishka Quran, që ka e të më el hayat jet pse këta të cilët i ikin fjes Allahu xhelalu ala kanë realizuar diçka prej çillimeve? Dhezer haja dhe pia dhe marrëdhëniet nuk llogariten kuran arritje. Çigmono dikush me neve, me na, me na ju kemi shtruar rruga. Ju kemi shtruar në rruga. Rrugë, këtë nuk llogariten me arritje oti. Me hangër, me pinë nuk llogariten arritje, se lopa gjithë ditha. Kur kush do t'i ka thon lopa e suksesshme? Gjithë ditë rrin të ushtu, po kurgosh duke thotë çe këto apsha dukno, nuk thot kurgush. E pse na njerëzit më u ngrit të thonë çe na kish ka hajdha, kish rri, rres ki rëstaran, s'ka me këta. O vëzër kjo është një mëradh në diçka që quhet Kur'an, më posa hajvani. Enjëriat çka quhet jetë në fenologji lora, zvatimi i lidhet Allahu xhëlala çuhet jetë. Jetë hayat e ka thut Allahu xhëlallahu, në Kur'an sura Bakara lijin Allahu xhëlala ka thut jet, jetë. Neve nuk themi se nuk ka për njerëzit e Zot edhe për muslimanëve zgjidhen me paraqit. E paraqet karakterin e vet, xheriat. Kjo, kjo kët diçka tjetër. Na po flasni për xheriatin e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Me citatet e Kuranit dhe të hadithit, a njerëzit çka e paraqesin tabiatin e vet, apo dikush për shembull, tabiatin e vet thot, unë jam xheriat. Kjo, kjo kjo rast i izolum, me zin duhet të morr musliman me rregullu. Por kjo është baza, nuk ka bazë. Në ditë pritëdve Halit ibn Walidi, radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një ekspeditëve banin i gabim, gabim trashanik, gabim të madh, padvrasje pa hak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk tha, ti ai jejemi po, ke fal të falta iki. Çish mundot shumë për njerëz me kështu me paraqitot, eh, e ti për çemu pse je mangat apo s'ka lidhje. Dhe këto po ndonjë shkojnë, ai rat nuk shkojnë. Na ira Allah zer bab me pas. Nanë me pasë, ajë me pasë, së një bandë do bitë Allahumë, hiqë, futë e këta në kukë, qëka të apë nga më verës e selëmë, kërë jarë ki rastë, i qoj dhurtë ka Allahumë, gjellera, thaë Allahumë, inni ebra u i lejke, mimma faale, khalitë, thaë, o oh Allah, unë jam i pasë tërë, distancona, strehonat e ti, për i vejprës khaliditë, unë së miratoj këtë vejparë, pse? So, so Andaj, ka dalim mes abuzimit njërzve Dhe futjes karaktereve të abijatëve në shëriat dhe shëriatit Ata të se e ofendojnë vëzër Kanë e kam përqëllim të Muhammedit, jëtë njërzve Sa to e dinë shumirë se kjo që ka është të Muhammed nuk është të njërzve Qo të da ta musliman Andaj dhe zërë në emrin Allah të el-Qudus Ne e kuptojna se në fejnë Allah të ka veç rahmet Ska në ta di shka shka du shmi ututë Ajsi ti jap me angër dhe me pijë dhe trunta jap frymën. A çati dëshmi thotë do të më utut? Aba joni më dhon ti për shembull, për ditë më ti dhon ti më dhon to holla. Për ditë më dhon to holla, me vite. Edhe pastaj joni veç vet thotë ruju pitira. Edhe ti më dhon, holla do të më ruajt. A i shkon ke budalolog lë dhe liksi dhe pa edukat pitie apo? Po, po sa të kanë ka Allahu xhel xelalu. Doin më natut pe atë ne ka pe atish kanë i ka von syt. Dojnë me natut pjati që ne ka dhëndvesht Ruhunu pjatina Hashe wa kella El kudus Ajo është i pastor nga të metat Ska nevoj Allahu qenë nuk ka nevoj Njeri ju ban zulum kur ka nevoj Ska nevoj Subhanahu Wa teala Gjithashtu dhezër pepsimet Se zat i kam përmendjetarë dhe me këta E përfundojna se Për nga beri sallallahu aleyhi sallem E kam madhru Allahu në gjellilë gjellalu hu Shumë me këtë emër Anda ka ardhë hadithi i ajshet Se se Muslimin ka pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Se pengamberi aleyhi sallatu sallam Thot aisha në ruku dhe në sejtë Shumë e ka shpeshtu e të, th të thanurit Subbuhën Kudusën Rabbul Melaiketi wa rruhë Dë ta mor me imrin subbuhë Më vonë So dhe është i imri Allahute Barak i wa ta la Kudus Pra pengamberi sa në ruku Ka ordi sa të smetim e ruku ma shumë Po edhe në sejtë Ka thonë pengamberi aleyhi sallatu sallam Subbuhën Subbuhë është Aj plot Virtuite dhe cilësit larta Kudus e murëm Zot i me lacheve Dhe i gjbrajilit Dhe gjithashtu ka ard Hadithi Se të tësine të kanë zhiri ima Mahmedi Se pingamberi sallallahu aleyhi sallam Në vetër në namazin e vetërit Kule ka dhanë selamin Për namazit vetërit Ka dhanë pingamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Subhanel melikil kudusi Triherë Subhanë el-Melik il-Quddus I madh i pasrësht El-Melik il-Quddus Praveze, prej gjurë më dësat Janë, kjo është të dhe në aspektin Juridik që duhet ta shpeshtoj na emrin Allahu të barak i wa ta'ala el Quddus i Pastër nga tema e ta. Kjo është vëzhgërt diçka nga ajo që sonë ne pa të mundsi me shkocit në librat musliman vekale, më shumë material. Elusmi Allahun te bareke ve taala që Zoti i ënjëll-i jlaluhu na mundson me kuptu fen Allah subhanahu ve taala, ta kuptojmë na hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta zbatojmë na atë ajete tona. Elusmi Allahun te bareke ve taala që Zoti i ënjëll-i jlaluhu mos na lejon të ndikohemi duke mendu keç për Allah te bareke ve taala nga asnjë vezvesë, nga asnjë tendencë. Elusmi Allahun te bareke ve taala që Zoti i ënjëll-i jlaluhu atiku yakimi çollu اللهم اشبر بلين وكيمي غبو الله تنفال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين